Ioan Alexandru Brâncoveanu Cum țara românească e pe pământ. Nu-i alta între lumile creștine. Așa spun cronicarii din străini Când povestesc de tine, Constantine. Ca rodia întocmai s-a înmulțit Și sanctuarie fiecare casă. Și pruncii, ca și spicele de grâu, Stau cuvioși cu nună după masă. Și a miroase a busuioc, și mir, și înferești amentă și mușcate. Și fetele pedaluri încarpați sunt în lumină încă înghiocate. Și ți este milă să te atingi și în vis de atâta nepământ și curăție. Iar să-și ascundă atâta paradis, au pus pridvor, la vițele de vie. Ioan Alexandru, Brâncoveanu Din vinerea cea mare, șase luni, au plâns sobor carpații după tine, De când au tras cu patru prunci tăi, Pe crucea țării, Sfinte Constantine. Din scaunul de voivod smerit, Împins de sculți în straie de pribegie, Cu prunci răstigniți în fața ta, Te-ai strămutat de viu în veșnicie. Când barda s-a atins de gâtul tău, Ca să reteze de pe el carpații, n am trezărit pe sânge rostogol cantem ia de constelații Soața Maria oasele galbui l-a întors în țară noaptea fără știre și în Sfântul Gheorghe Nou s-au pus pe lucru într o nemurire Ioan Alexandru, Brâncoveanu Pierdut am totul, țară și copii. Mi s-a luat coroană și soție. Și acum pe cai cu sulițe și căngi, La suflet dau năvală vijelie. Ca și cum slăvitul sanctuar ar fi o ultimă încercuire și cum plezniră grinzile de var, Vor profana și astă poticnire. Dar în vlaherne clopotele trag la praznicul sfârșitului de vară și încarpați, Păstorii se întorc cu turmele din munte peste țară, și se tot duc din stâni și nu mai vin, și rămân vântoasele în strungă, până când, de sfântul Constantin, urcă iar mioara cea tângă. Desculți, într-o cămașă dintr-un fir, cu prunci tăi pe uliți bizantine, Cu capul în brațe strămutat la cer, Te văd în veci, Părinte Constantine. Ioan Alexandru Brâncoveni Într-o râpă joasă sub pământ, Unde satul n-a fost schip să vină, Spre răsărit unde e locul sfânt, Și țărna e mai mult lumină, Vânturile bea de mai ajung, Borasul de peste bărăgane, Brâncoveanu a picurat în crâng Un altar la câteva icoane. Și-a vărsat din brațul jertfitor, oprisac capus într-o grădină. Un monah cât fiva postitor, de ceaslov și pravil să se țină. Dorm aici, la margine de râu, mama ta și tatăl Constantine, și ca plumbus boabele de grâu. De când țara plânge după tine, De când prunci tăi n-au mai venit La părinți și moși să se închine, De când mama lor a încărunțit În exilul stingerii de sine. Turnul brâncovenilor stingher Ca gorunii a început să crească, să strămute clopotele în cer, toată jertfa noastră românească. Ioan Alexandru, frumos. Brâncoveanu lasă peste altare, ca fără sfârșit. Când intrau păgâni în sanctuare Să fie întunecați spre răsărit. Nici cu ochii să nu se atingă Să profaneze ce avem mai sfânt. În Pronaos, unde puteau să ajungă, A îngrămădit mormânt lângă mormânt. Iar ca să-i poată reținea afară, Adăugă lăcașului pridvor Și zugravii în culori Mutară infernul la vederea tuturor. Poruncă aveam de la Ștefan cel mare să ne păstrăm jertfelnicul prinos. Păgânii să nu intre în altare, im fricoșau de afară cu frumos. Zugravii mai ales să ostenească pe străini afară ai opri, ca untric slava nelumească. Să se poată în taină săvârși. Ioan Alexandru Frumusețe Că frumusețea e nemuritoare, ni se întinde marea la picioare. S-o aibă la mână fiecare, pe cât o ia prin stingere de sine, decât eu însumi, duhul mai aproape, că spânzură pământul peste ape.